Programmet præsenteres af Discovery Plus. Cheftræner, manager, vice sportschef eller måske udenrigsminister på Heden. Vores gæst i dag har, mange, har haft mange kasketter på, og vi skal omkring dem alle sammen. Velkommen til dig. OVP, vil jeg egentlig sige. OVP Pedersen er selvfølgelig det rigtige navn, men OVP i Folkemundet, tror jeg godt, vi kan sige. Hvad laver en visesportschef eller visesportsdirektør egentlig? Jamen, der er, der er flere opgaver. Øhm du, jeg synes faktisk, at jeg kan best lide udenrigsministeren, fordi uh, Svend uh, er jo udenrigsministeren, der har huset og, også, ja. og holdet, uh, hvor jeg er mere den, der, der rejser ud i verden, både for at kigge på spillere, men også for at sk skabe kontakt uh, i den her verden, hvor alt foregår digitalt, og hvor man ikke møde hinanden face to face, face, der vælger jeg at tage ud og, og møde folk uh, og, og have møder med dem, både præsidenter og, og sportschefer. Og så selvfølgelig se fodboldspillere. Og det gør jo også, at den dag, som man skal lave noget digitalt sammen med dem, så er det noget nemmere, fordi man har sat ansigt på hinanden og kender lidt til hinanden. Så man har et førstehåndsindtryk at arbejde ud fra? Ja. Kunne du ikke godt have brugt sådan en udenrigsminister, da du var sportsdirektør? Eller den der opdeling, kan du se det smarte i at dele jobbet lidt op? Jeg kunne have brugt mange medarbejdere, længere er for sportsdirektør. Det var en anden virkelighed, og det undrer man sig lidt om en gang imellem, at bare få år tilbage, hvor få folk der var i Superligaklubberne. Hvis man går inden længere tilbage, så var fodbold jo slet ikke erhverv i Danmark. Man kan sige, at dansk professionel fodbold har udviklet sig enormt over de sidste 20-25 år. Og i dag er der jo også mange opgaver, og derfor er der mange ansatte for at kunne løse opgaven, også i takt med, at fodbold udvikler sig. Det er jo en anden... Fodbold er et andet spil i dag, og fodbold er en anden branche, der over jeg var ja, øh, grønne i branchen. Ja. ja. Nej, men også... Øh, altså, det, det, det pussy er jo, og det går så stærkt i dag, at, øh, som Niels Christian siger, at, at det, jeg at startede med at lave, der kommer jo mere til. Altså, jo, vi, vi fandt jo hurtigt ud af, at hvis vi skulle kunne matche øh, Hovedstaden. Det øhm, Christians' hovedstad. Ja, altså København <laughs> selvfølgelig, øhm, fordi de har nogle muligheder på Kva, det er Danmarks største by, jamen, så skulle vi finde noget alternativ, og det, det, der, der valgte vi så at gå ind og prøve på at investere i fodboldspillere. Og det resulterede jo så i, at øh, jeg tror, det var sidste sommer, der havde vi 21 spillere på udleje. Uh, og det her FIFA jo nu, så kig på, at, at man ikke må, uh, medmindre det er ens egen akademispiller og sådan ting. så det har det, vi så har haft lidt fokus på nu, at vi vil stadigvæk investere i fodboldspillere, men det skal være spillere uh, helst under 21, uh, at vi gør det i. Så, så en af de opgaver, jeg fik også, det var jo også at, at lege de spillere ud. Så når du siger, at I investerer i fodboldspillere, så er det ikke bare til jeres du mener. så er det det med, at I henter en spiller, som I sender direkte videre et andet sted hen? Ja, det kunne det godt. Det, ja. kunne det, det var der jo til at starte med. Du kan ja. tage manrika Diem, som spiller i Vejle nu. Ham, ham købte vi jo øh, og sendte direkte til Fajereccia. Øh, og så, så bare håber de jo selvfølgelig, at han kunne komme hjem til os og spille på vores første hold øh, på et tidspunkt, men det lykkedes jo ikke. Og så øh, endte så med en aftale, eller permanent aftale til Vejle. Mm -hmm. øh, vi skal snakke mere om det her, men, men vi medier, nu skal jeg selvfølgelig tænke for mig selv, vi kan jo godt savne, øh, dengang du var øh, cheftræner og stod og bid negle nede på øh, sidelinjen, jeg kan <laughs> ja. godt se, at ja, du det, kan du. godt stadig bide <laughs> lidt negle, kan se. Ja. Øhm, Har det været svært at, at efterlade øh, sidelinjen og rykke ind sådan i huset eller ud i verden? Nej, altså jeg er, jeg er rimelig god til at, at sige... Når man stopper, så så putter det ind i en hoved, at nu er slut. Øh, ud ad til har jeg jo ikke lukket døren for ikke at blive træner igen. Men ind til, så, så har jeg heller ikke selv haft forventning om, at jeg skulle ud og være træner igen. Jeg har været god til at finde en i det nye job. Øh, og det er nok det vigtigste, for ellers så har jeg ikke været der. Øh, og, og så, så må jeg være ærlig og sige, at lige netop under COVID-19, der, der savnede jeg altså var være træner igen. Fordi <laughs> var, jamen, fordi man kunne ikke rejse, man kunne ikke møde folk, og man kunne ikke komme ud i marken, og, og jeg havde også sat på et kontor. Kunne, nu, du være, kunne du have valgt at blive ved med at være træner på det tidspunkt, ja, det hvor du jeg vælger også, at rykke ja. ind? Ja, altså uden at det skal... At, at, at det er big news, så, så får jeg stadigvæk tilbud om at være træner. Men der er ikke noget, der har rykket i mig endnu. Og, og det er jo også fordi, at at da jeg sluttede med som træner, der så folk mere på mig som en øh, som brændslukker-typer. Ja, det er det. Og, og det, er egentlig, det er jo egentlig sjovt, at, at man får det klise, fordi at man også kan løse den del af opgaven. Øh, fordi altså både Tien i Midtjylland som chef-træner, specielt i Esbjerg, øh, og til og dels også i Vestjælland, der øh, bygger et Superliga-hold op, der, der kan klare sig i Superligan osv., det er jo et langsigtet projekt. Men nu vil jeg sige, at jeg kender Ove. Øh, vores kan vi sige, fælles fortid går mange år tilbage. Vi er lige gråhøjet bag Helt tilbage to. til spiller. Men, er men, spiller. Øh, og vi har drillet nogle gange også nogle af dem, vi har haft herinde her øh, med. Øh, som det, jeg plejer at citere Morten Nolsen for det, at øh, man skal ellers være fyret nogle gange for at blive en rigtig god fodboldtræner. Der må man sige, Rove, det har du prøvet øh, mange gange at sige. Brillene øh, kan man sige. Du har haft det nummer, du kunne rejse med, men du har ikke kunne blive ret mange steder med det. Øh, er det bevidst, eller øh, Jamen, ja. er det omstændighederne? Nej, jeg, jeg tror øh, altså. Altså, tænker du på de fyringer, eller hvad? Ja, altså, du har trods alt været øh, mange steder. Ja, ja, ja. Jeg tror, jeg var også nødt til at læse op på det. Ja. Jeg tror, du har været <laughs> ja, ja. 12-13 forskellige ja. klubber de ja. sidste 25 år. Men du har ønsket dig det er længere at ikke... opholde? Det er jo søvnlig modsætning til, jeg er sådan en, der bare er blevet i samme klub, og det kan man diskutere, om det har været klogt eller hvad. Men øh, du har mere taget den professionelle tilgang til fodbold, at du har taget de job, der har været og har faktisk været rundt øh, ja, i stort set i hele Jylland, i hvert fald fra Hobro til, til Esbjerg, ikke? og, ja. og så gar også fra Vestjylland. Ja. Så det er derfor, jeg spørger øh, tilgangen Jamen. til det. Altså, Du siger, at du tænder på nogle projekter, men øh, det er jo ikke langvarige projekter. Nej, men jeg har. Hvad skal man sige? Øh, for det første har jeg svært ved at klub nogle gange, fordi jeg har så meget. Øh, hvad skal sige, øh, jeg lavede mig smidt ind i de klubber, jeg var, hvor jeg virkelig havde svært ved at få klubben. Øh, men det fik jeg, fik jeg så gjort til en professionel del af, af min verden, fordi jeg har valgt at blive træner. Øh, og, og så kan man sige, at med egentlig, de første jobs, øh, jeg startede jo, øh, altså hvis vi snakker Superligaen, mm. så startede jeg jo i Midtjylland med, med tre år, og de ville ikke lave en toårsforlængelse, men det var det ikke mig selv, der sagde stoppe, fordi to hagerklubber, der går sammen. Der var sket rigtig mange ting i Herning-Ikast. Ja, ja. Og så jeg, jeg, jeg, jeg tog den beslutning, at, at det er nok, fordi også det der foregik indadtil, det ved du også med Fsk den dengang, det der foregår indadtil, at det sliger. Og, og der valgte jeg så at sige, nej, det er nok det her, så jeg stopper. Så, jeg, så egentlig kunne jeg godt have lavet en to kontrakt mere med Midtland. Og sammen med Esbjerg, hvor det gik rigtig godt, de vil også forlænge med mig. Så det, det var sådan nogle Og så, så begyndte det så, efter jeg valgte at tage til AGF, så begyndte det så at blive kortere, øh, kan man sige, fordi at jeg var kun i AGF i, i tre år. Øh, og hvad var jeg? I Vestjylland, der var også tre år. Ja, du kan kigge med derovre ja. på uh, skildret. Ja. ja, der var også i tre år. Og så, øh, jamen, så kan du sige... Tak fordi du selv er ved at huske. Nej, nej, nej men så, så kan man sige, at, øh, at der, det, det, det sjove er bare egentlig, at da jeg kommer tilbage til Esbjerg, der fyrer jeg faktisk mig selv. Uh, nee. at jeg havde jo en spøjskontrakt. <laughs> det er rigtigt, du var manager. Jeg har jo manageret og, og lavet en femårskontrakt. Uh, og økonomisk den bedste deal, jeg har lavet. Uh, men det er jo fantastisk, at man, jeg var væk fra Esbjerg i tre år. Så jeg stort set den samme bestyrelse. Men så har man selvfølgelig ansat folk i organisationen, der skulle styret. Uh, og jeg kunne fandme ikke lige lukke dem i bageret. Så jeg valgte at fyre mig selv. Fordi det er jo en i min, i min kontrakt der at på et tidspunkt i de fem år, der skulle jeg føre mig selv og sætte jeg store ind som cheftræner. Det var egentlig det, jeg gjorde. Men jeg, hvis jeg har valgt at blive dig som mande der, som jeg skulle, så havde Jesper måske gået konkurs. Så jeg valgte at, at sige, når du ikke selv kan lide uh, lugte i bageriet, ja. jamen, så, så stop og så lad være med at tage pengene med dig frem. det valgte jeg at sige, og det tror jeg, det tror, de I stadigvæk husker ned i Jesper. Det er altså også lidt bemærkelsesværdigt. Jeg tænker ikke, det er så mange, Niels Christian, der, der vælger at afsætte sig selv undervejs. Nej, der er nogen, det der... Det kunne der faktisk se. være nogen, der skulle lære lidt af. Måske? Ja, det kan man da sige, fordi da der er ingen tvivl om, en gang imellem kan det være meget fornuftigt at sige, at det her hænger ikke sammen, nu er der nogle udmærke eksempler. Jeg mener egentlig, at Peter Sørensen, for at nævne et eksempel, tror jeg, gjorde det samme i Hobro, ikke? Hvor man var enige om, at klubben var nu nødt til at gå en anden vej, end det man egentlig var forudsætningerne. Det synes jeg også er en ærlig måde, klub og cheftræner eller manager, at man har en dialog om, er der nogle forudsætninger, der har ændret sig? Er der nogle, øh, en økonomi, der lige pludselig øh, af den ene eller den anden årsag øh, ikke, ikke hænger sammen? Jamen, så bliver man jo nødt til som voksne mennesker at sætte sig sammen frem for, at man øh, fortsætter i en båd, der så vand ind. Men det er jo sjældent, vi ser øh, superliga træner øh, Ove, som, som, øh, som selv vælger at afslutte, øh, før klubben fyrer dem. Hvordan tror du, det kan være? Ja, jeg tror, det er økonomi. Altså, det tror jeg simpelthen, det er, fordi du er jo ikke sikker på den næste job. Altså, jeg har bare været rimelig kold over for det, altså med, med, med økonomien, fordi jeg vil have det godt, altså, og jeg vil være glad ved det, sted, jeg er. Og, og det var jeg ikke på det tidspunkt. Og det, og det skal jo siges, at det, det, det er jo det, der er lidt uh, tragi at at, at, at at jeg havde jo min bedstige i Esbjerg. Uh, jeg er resultatmæssigt. Jeg Ja, også den første gang, jeg var i Esbjerg. Og det er altså kun gået tre år, og da jeg kommer tilbage, så er klubben helt annerledes. Jeg afleverer et, et, et, et hold med stort set to mand på hver plads øh, med unge talenter som Simling og Vingård og hvad de har alt sammen. Lasse Kry og sådan ting. Jeg havde to mand på hver plads, så kommer jeg tilbage tre år efter og overtage 16 udlændinger, der stort set ikke kunne spille fodbold. En helt anden kultur. Ja, en helt anden kultur. Og så det første jeg får, vi der træder ind døren, du skal spare 10 millioner. Og selvom der var ansat folk til det, så var det mig, der skulle være skarpretter hvad den hårde mand er, og det har jeg prøvet før, at være med til AGF, og, og det gjorde jeg også i Esbjerg, men så, som jeg siger, jeg kunne ikke lige lukken i Så fortrød du i virkeligheden, at du tog, sagde ja i anden omgang? Jeg at du ikke sige, bare lov Esbjerg, hvad er det na, eventyr? Na, men det, så, da, Niels Christian rammer jo lige på kornen, da, så, at da, da jeg siger ja til det job, de så er der nogle ting, der, der, der, der ændrer sig radikalt, når de kigger på, på budgettet, at der skal spares 10 millioner, og så, så, så, så er det en helt anden øh, klub, man har sagt ja til, end det, man tror er det allerede der, Kimen, til det Esbjerg, vi har set de senere år, altså, blev ja, lagt? Ja, det vil jeg faktisk sige, der er, ja. ja, men jeg skal ikke uh, gå og være klog og bagklog på det, fordi Esbjerg har været en god klub i, i mange år, der er rigtig mange gode folk i. Men, men, men det tror jeg faktisk, jeg ved godt, de har succes ind, men jeg tror faktisk, Kimen blev lagt på, på der. Nu vi nu er vi ligesom ret langt inde i dit tv allerede, så lad os tage en del, selvom det var, øh, jeg først ville derhen senere, og, og netop Esbjerg, fordi jeg tænker, at det jo var en ret gylden overgang eller nogle gyldne overgange, du havde med øh, at gøre. Øh, hvor stolt er du af, af den tid øh, på dit tv? Jamen, ja, det, det er den selvfølgelig en tid. Nærmest, altså, mange af de opgaver, jeg har haft som træner, de har en eller anden grund været svære. Altså, du kan sige, øh, fusion på hen to hageklubber der går sammen hvor det ikke handler kun om at, at skal vinde om søndagen det handler også om at skal smelte to kulturer sammen og så videre så faktisk det, det første job jeg får i Esbjerg det er det nemmeste, jeg, jeg har haft hvis du kigger på mit CV det, det nemmest fordi vi Jensen har været der fem år der lå ikke et græs, der forkert på Vesteskysten. Han har bygget klubben fuldstændig op. Og det er derfor mange trænere, de skulle egentlig kigge på, hvad med forgængeren, der kommer, hvad arbejder der er lavet, hvor er klubben hen. Fordi jeg skulle bare bygge videre. Det var så nemt. Jeg skulle bare sørge for at lave nogle gode og så skulle jeg vinde om søndagen. Og det er jeg ikke skulle i nogen af de andre øh, jobs, jeg har haft. Der er der været nogle andre ting, der også skulle laves ved af. Så det var det var den nemmeste job, jeg havde. Skulle du i virkeligheden være blevet længere tid så der? Ja, det kan man altid sige. Men der er jo altid en lille bjergpastiger i en, og, og jeg, ellers, når jeg er ude og holde der så har jeg altid sagt, at jeg skal, skal aldrig være træner i AGF. Fordi de går alt forkert. Men når de så ringer, så tror man jo, at ja, de, de 11 træner før, Uwe blev fyret, men det kan UVA klare. Uh, det, kan, det, kan, det kan jeg godt klare det der. Jeg skal nok vise, at jeg kan få AGF på, på landkortet, men UVP, han blev nummer 12, blev fyret. Så, så, så sådan er det. Men hvad tænker du egentlig om det? Nu bringer du også selv, selv derhen. Var det den sværeste klub at være cheftræner i, af dem du har haft? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Uh, jeg vil sammenligne lidt med Hpro og, og uh, AGF, fordi at du er op mod nogle ting, som... Det er svært for en træner at kæmpe mod. Begge steder var der klikker i truppen, som var svære at nedbryde. Og det vil sige, at hvis ikke de spiller sammen, så kan du ikke vinde om, om søndagen. Mm. Uh, og det var der både i AGF og også i Hobro. Uh, det er jo udlandet kontra dansker mm. og sådan ting. De var ikke gear til at have så mange udlandsspillere og sådan ting. Så, så det var virkelig svært at, at, at, at, at lave resultater. Så kan du sige, hvis jeg skal sammenligne med et job, jeg får over i OB... Uh, Uh, hvor jeg skal være brandmand derover i, i, i 10 måneder, det var faktisk i gårs øjne noget nemmere, fordi de manglede kun selvlige, og, og det kunne jeg jo godt give dem. Mm. Altså, fordi jeg mente også, da jeg sagde hjertejob, at de var bedre end, end den bundpl bundplacering, de havde. Så det var jo nemt at gå ind og give dem noget og så, og så egentlig bare træne dem og, og, og vinde om søndagen. Så det var lidt nemmere, end, end, end, end hvis du skal op med nogle ting, som du ikke selv er over. Det kan også være uh, uro i lægelsen og, og magtkamp og alle sådan nogle ting. Det splitter ind på, på det, der foregår også på fodboldbanen. Så, så derfor var det stadigvæk det job i Esbjerg, det var det, var det nemmest jeg har haft. Og der har du jo blandt andet en spiller, der ryger videre til, til FC København. Jeg er faktisk i tvivl, om det er dig, der henter ham ned, Christian, for det er lige var omkring, hvor du uh, giver Depeci'en videre, men Frederik Bavlund. han uh, tager ja. jo fra Esbjerg ja. til... Uh... Det var så ikke mig. Nej, det er lige efter dig, <laughs> så for det er ellers i 2006. Okay. Uh, det, var, det var jo en uh, spiller, som, som begejstrede på tværs... Uh, Ja, Jamen, vi vi, vi har jo flere på de Esbjerg -hold. Ja, altså, det Esbjerg-hold. Vi, vi hammerte jo kasse ind. Altså, vi jeg har altid fået det, vi er jo en defensivtræner. <laughs> Men i Esbjerg, der, der er vi det mest scorende hold, uh, tre år i træk i Superligan. Selv uh, over de hold, der blev mestre og... Der var vi mere bedre skoerne end dem. Så vi er tre år i træk, hvor vi, vi er det mest hold i Superligaen. Og score væsentligt flere mål, end da Nordsjælland bliver mestret. Øh, som udgør sig selv for at være et offensivt hold i Nordsjælland. Så, så det, det, det, det, vi, vi ramte virkelig noget på Vestkysten. der. Det gjorde vi. Altså, det var sgu nogle agarie spillere, som jeg ikke Vi går nok. Altså, han lavede et godt fundament. Det var bare at bygge så og gå det ud af. Hvordan husker du det, i Esbjerg hold som OVP? Jo, vi, vi, vi, vi talte om det engang gang i tidligere program her, at, at Esbjerg ramte ind i en, i en periode, hvor man øh, fik øh, en, en gruppe af unge øh, talenter ind, der blev mixet godt med nogle øh, mere rutinerede spillere. Og, og det, det, det, det blend af, af, af unge talentfulde og energiske spillere, øh, som ville noget. Og der var jo en generation af, af unge spillere der, som jo han har gjort stor karriere, både hjemme og ude. Og det, det var det rigtige tidspunkt. Det var et godt valg at komme på det tidspunkt. Ja, det var det. Og det var, det var, det var det faktisk, de eksperter, der fandtes i fodbold dengang, der var ikke så mange af dem heldigvis, men <laughs> øhm, og også pressen, de siger til mig, hvad pokker vil du i SBR? Du har lige vundet bronze i Midtjylland. Du, ja, vi troede, du ville noget mere. Øh, og så siger jeg så, jamen, Kig på byens Danmark, største i Danmark 5, kig på hele området, kig på de spillere, de har og sådan nogle ting. Hvis jeg gør mit arbejde ordentligt, så øh, vi havde det andet lavet, specielt budget i Superliga'en dengang. Vi, vi havde omkring øh, 10 millioner i spillerlønninger. Jeg tror kun, det var køer der havde lavet budget end os dengang. Og så alligevel, så går vi op og rammer og vinder bronze en gang. Og, og, og to gange kvalificerer vi til Europa mm. øh, på fjerdepladser og fjerdeplade og hvad pokker det var. Men vi slutter ikke under fem. Det, det, det er jo en, en slags vedvarende succes vedvarende sige, mm. men det er rigtigt, at vi har ramt. Øh, men så er vi så også gode til at, at, at købe ind, altså du nævner selv Bavlund, vi købte også Tommy Beck, Beckmann. Ham synes jeg var en endnu større stjerne end, end, øh, end Bavlund. Ja, men når jeg nævner Bavlund, er det også fordi, jeg ved, der er en lidt sjov historie om det, da I skulle ned og, øh, og skavte ham og, og oh, ja. hjem igen. <laughs> kan du ikke prøve at fortælle den? Ja, vi var en delegation for Esbjerg, der, der kørte den af, bare for at se om han skulle spille på Rudas øh, reservehold. Øh, og vi, vi drømte den af i min bil og, og, og kommer ind og ser kampen. Og så, øh, det reservehold de vinder 6-0, og Berglund score alle 6 mål. Okay. <laughs> og så øh, skulle vi hjem. Og øh, vi skulle bare hjemme, og der, jeg satte sømmen i bund, og vi må jo godt køre stærkt ned på de tyske autostrater. Og så var der en bil, der kom bagveden, og den kørte, sig, for, den kørte lidt fræk. Og jeg sagde, den skal bare ikke om med mig, og jeg satte sømmen helt, helt i bund. Så på et tidspunkt, så kom vi ind på sådan en svingning ind på en anden motorvej, så kommer der politi med rytte, og så kommer de ind og, og blokker bilen, og, eller, så vi ikke kan køre og springer ud og, og er bange for, at vi stikker af og sådan ting. Og, så viste sig det sig, at, at det var faktisk narkopolitiet, fordi de, kunne, de havde filmet os, og de kunne se, at vi kunne have været i Holland i, i bare de to timer, sådan noget, hvor kampen var og ruter ligger lige på den tige grænse. Vi har ikke været ret lang tid, og det kunne de ikke forstå. Så hvad vi ville lavet i Holland, så fortalte vi ved den næse fodbold og sådan nogle ting, og så var de så Rosier-Münzen-Gladbach-fans, og så, så snakker vi lidt Rosier-Münzen-Gladbach. Så de fortsatte de faktisk ikke engang med kødsel, fordi jeg lavede, det, nogle, du slap, du jeg lavede nogle ting for, at de ikke kunne få lov til at overhalde, men det kunne de så i sidste ende. Men du fik så til gengæld en baglån? Ja, men Esbjerg, det. Det, det, da jeg kom hjem til at sige, det er ham, skal du da hurtigere fat i, vi er nødt til at i som i maven, fordi, fordi vi kan ikke bare købe ham nu med efter seks mål, så, så de ringer, de ringer sig og siger, om vi at det, det var sgu en dårlig kamp, vi var se. det var nærmest mod et tjernehold, så, så vi skal næse ham igen, det der, det, det var ikke godt nok. At, og det var jo ren bluff. Og så vi fik ham for en latterlig lav på transfer, jeg kan ikke huske, om det var 200-300.000 eller sådan nogle ting, det var vildt, det var vildt, uh, vild, en vild handel, vi lavede der, det, det var det. Så det var et såkaldt rådakøb, som vi nogle gange snakker om her i... Ja, det var det. det var det. Fordi han passer rigtig godt ind i Esbjerg. Hvad, hvad, nu sagde du, at Bækman så du var en større stjerne. Ja, hvad, men det, hvad, var, det... hvad, hvor meget inden de mere for ham? Ja, men det, der var lidt pussy i den historie, det var, at da jeg forlærer Midtland, så siger jeg til Jens Sørgaard, at de skulle sørge for at købe Tommy Bækman, fordi at, uh, han blev god. Det gjorde de ikke. Og jeg vil ikke som ny træner komme til Esbjerg og så hente en spiller. Vi gav lidt over en million danske kroner for ham. Og jeg ikke bare, de har ikke brugt de penge i Esbjerg før. Altså, de, ikke, de var ikke kendt for at bruge transfer og sådan ting. Så hvis jeg bare kom som ny træner og lige pludselig ville bruge en million. Så jeg havde en anden prioritet, men den, den prioritet den mislykker sig. Og så, så, så gik jeg til betyderen og siger, at det er altså ham der, men han koster en million. Og så fik, de, så fik jeg grønt lys til at købe ham. Uh, og det var jo det var en vanvittig god historie, uh, fordi at, at jamen, også hele sagsforløbet, fordi jeg, jeg, jeg, jeg, vi har møde med Tommy Beckmann, du kender jo også hans far, Henrik var også med, han er også spillet på topniveau. niveau. Uh, og uh, så da vi sidder snakker og sådan noget, så spørger jeg om, hvad er dine ambitioner? Jamen, han vil gerne til udlandet spille. Okay, så viser sig senere han i samtalen, at, at da vi begyndte at snakke om, at han skulle flytte til Esbjerg, at ah, han ville nu bo i Aarhus og så køre til Esbjerg. Så jeg siger jeg til ham, at var det ikke en god idé, at hvis du gerne vil til udlandet en dag, at du øver dig lidt i at flytte hjem for, så flytter du til Esbjerg. <laughs> så der fik vi overtalt ham, og det er jo egentlig et billede af, at sådan var Tommy Beckmann. Altså han... Altså, han jeg kunne bliver... godt bo i Kroes og spille <laughs> ja, ja. men, men det sjove er, at, det var jo, at han, han kunne, jeg kunne godt lide nogle spillere, der kan tåle at og, og, og få, få en, øh, en gang klø en gang imellem. Og det kunne Tommy Beckmann, han tog mig til efterretning, fordi han blev jo lynhurtig stjernespiller på den måde, at han, øh, han stjal overskrifterne i aviserne, fordi han lavede de afgørende ting i kampene. Og øh, så hørte jeg lige pludselig en dag, at han var inde og bange på Niels dør og ville have lønforhøjelser. Og det, han har jo kun været der nogle øh, få måneder. <laughs> og øh, normalt skal jeg jo ikke blande mig i det som træner, men det gjorde jeg så. Så hævde jeg mand på kontoret, så siger jeg, jeg hørte, at øh, du har bedt om lønforholdser Ja, men øh, han, øh, fik, han fik en lav løn. Det gjorde han også, øh, retfærdigvis. Og nu gik det godt, og sådan nogle Så siger jeg, ja. Men ved du hvad, Tommy? Vi laver en aftale. Vi træner syv gange om ugen lige nu. Du er på to gange om ugen. Fem andre gange der er du ikke øh, fokuseret nok. Den dag du er på, syv gange om ugen, så skal jeg sørge for, at du får lønforhold. Og det tager han bare til efterretning. Og sådan nogle spillere, der, der forstår sådan en budskab, det er, det er sådan nogle spillere, der når noget. Og det, det gjorde Tommy jo også, at nu havde han så desværre skrøbelige knæer, mm. altså han får den en meget, meget større karriere. Men sådan nogle spillere, de, de, der har dem, dem kan jeg godt lide. Vi får jo seriøst spørgsmål til de her programmer, Uwe, og der er ret mange, ved at sige, der vil gerne vil høre til øh, rigtig mange klubber, klubberne, men, øh, men jeg tænkte, vi skulle tage ham her, fordi Vestjylland... Øh Snakker vi måske ikke så meget om, og slet ikke mere. Ikke Niklas Hansen, han spørger dig, dit favoritminde for tiden i FC Vestjylland som lokal fan af den desværre ikke længere levende klub, kunne det være interessant med en anekdote for slagelse. Har du et favoritminde? Ja, den, er den er jo lidt, lidt frækt, så den, oh, den kan du ikke tåle det ud Det ved jeg ikke, hvis jeg holder mig for ørerne, så. Uh, nej, men det var altså, det jo Kurt Andersen, der var i, i Vestjylland. og... Uh, det sjove er, at, det var, at jeg var altså til efter tiden, vi havde sammen i AGF. Vi var jo ikke ret lang tid, det var ham, der hentede mig til AGF, mm. og så flagede han bare skud skulle ud og sælge hans aktier og får millioner i kassen i stedet for, og så lader han mig i stikken, op, op, så lader han mig i, stikken i Aarhus. <laughs> Men vi, vi fik så egentlig opbygget et, et professionelt venskab på den måde, at vi hver halvår, jeg var i Spanien, så spiste vi en frokost sammen. Og faktisk det, den sommer, jeg bliver ansat i Vestland, der er nede og, og, og, og har en frokost med Kurt. Og øh, vi snakker fodbold, og, og ja, jeg er faktisk uden job. Øh, og, så, øh, og så siger han så, øh, at vi, vi er så glade for Sjønberg, og han skal, han skal blive her i mange år. Og siger, det er med dejligt at høre en klubmand, der bakker trænerne op, siger så. Og øh, så slutter vi, og, og jeg, tager, jeg tager hjem. Nej, jo, jo to dage efter, så læser jeg så i pressen, at der er uro i Vestland, der er spilleroprøret mod, mod Sjønberg. <laughs> og, og, og så går det en uge, så ringer uh, Kurt Andersen, uh, om jeg ikke er til København. Og så, uh, så valgte de så at fyre han troede så, at det var mig, der var nede i lavet rævkager og tage hans job. <laughs> men det var der ikke. Det har jeg så også fortalt om sin Sinehan. Okay. At jeg har ikke, uh, overhovedet ikke noget med det der at gøre. Fordi faktisk, der bakket Kurt Andersen ham op. Så, uh, men uh, det med Vestjylland, altså, det var jo ligesom om, at nu kommer UVP til Slagelse. Nu kommer vi i Superligaen. Men men de var slet ikke uh, gear til, til noget som helst. Altså, jeg glemmer aldrig altså, det. Det er derfor, jeg er egentlig stolt af mig selv også der, fordi at, at, da jeg kom til Vestland, altså de faciliteter, vi havde på det tidspunkt, jeg siger det bare, når, når vi nogen gange skulle ud og træne, så var mit tøj det var ikke engang blevet tør, fordi at de, de rum, de havde og sådan noget ting, de havde intet. Det var ligesom, du er bombet tilbage i Jyllandserien, eller sådan noget ting, som træner. Okay. Uh, det var der selvfølgelig ikke. Det var, det var stadigvæk den næstbedste række, men forholdene, uh, inden det blev bygget om, uh, jeg finder så lynhurtigt ud af, at det her hold kommer altid i Superligaen i år. Så jeg begynder at kigge langsigtet på det. Og så der, hvor der er normale vinterpause, der har vi en ekstrem lang vinterpause. Jeg tror, vi spiller i første sjoen, den sidste kamp i 1. november måned, og vi skulle først starte helt hen i april. Så det var en ekstrem... Jeg ved, Vejle på det tidspunkt, de kan spiller ferie i... Jeg tror det var over to måneder, når de gerne ferie. Og, og, og ja, men de tror også, de skal ferie. Det, nu kan jeg godt sige at nu skal vi i arbejdstøj. Og de kom virkelig til at arbejde. Det var løb, og det var boksetræning, det var alt, de hammerte igennem. De fik kun de der tre ferie og vi lavede bare sur træning øh, hele vejen igennem. Så det der, så du spørger om den sjove anekdote, det var, da vi så startede i, efter opstart af efter nytår, så kommer spillerne så, og, og så siger, så siger jeg, ved I hvad? Nu, øh, nu skal vi altså prøve noget andet. Nu er vi lø løbet slagelse tyndt, øh, så nu skal vi prøve noget andet. Nå, og de er rejst, de over. Hvad nu? Vi tager sgu til Corsør og løber. Og når vi så er i kursør, så hopper vi alle sammen i havet og vinterbær. Og der var faktisk is, vores hold er de ude og slå is, men der var tynd is på. Øh, og det gjorde vi alle sammen. Og jeg kan huske, at Danny Koenig, han siger, øh, det gør jeg ikke. Jeg betaler 5.000 til bøger. Jeg hopper ikke jeg, alle hopper i, siger jeg så. Og du også? Ja, selvfølgelig gør det. At vi et hold, alle hopper i, og så var det så, at min holdleder, han siger, at jeg kan ikke hoppe i." du får to valg mulig her. Enten hopper du i, eller skal du dyrke seks valgte han? velter vi, ved det? Han hopper ikke i. Nej, det er okay. okay. <laughs> men uh, jeg tror ikke han har gjort det inden. <laughs> men uh, det skal jo uh, en lidt alternativ Nej, men man kan man kan der så bare dag, Nej, men man kan så bare sige at den, den der anekdote der, den hjælper så meget, fordi at, uh, i dag der ansætter man jo både teambildningsfolk og psykologer og alt muligt. Vi kunne bruge den situation der at hvis vi stod i pausen og var bagud, og det alt gik imod os, så kunne vi bare sige, at det klarer os vinterbærer. Fordi vi fik en fælles mm, bare sådan men en reference. Ja, bare sådan en lille bitte ting. Så det, det, var, det var fantastisk at, at se, og de kom altså. Jeg, jeg tror aldrig, at jeg har haft det hold, det var så i godt form som, som Vestland. Og det var også derfor, vi kunne rykke op i, i Superligaen, og så også efterfølgende klare os i Superligaen. Jeg håber, at Niklas han bliver glad for den historie, den Det er Ove, den har jeg i hvert fald ikke hørt før. Så siger, det kan godt være, at den ikke var gået i dag. Det tror I mig, mig, det jeg tror ikke, at den er med det officielle. <laughs> øhm, så har jeg også Martin Nør, som skriver, hvis Ove selv kunne vælge en klub i Superligaen, hvilken vil han så vælge at være træner for? Puh, det kan man jo ikke. <laughs> Nej, Ove, men nu okay. har du frit valg lige nu. Ja, men. Er der en spændende opgave? Nej, for så skal jeg være tro mod mig selv, fordi hvis jeg har sagt, hvis jeg skal sige ja til at nu, øh, når jeg har truffet den beslutning, at jeg ikke skal være træner mere, så skal der være et eller andet sted, hvor det, hvor det kører på skinner, hvor jeg ligesom i Esbjerg, bare skal træne og vinde kampen om søndagen. Så for mig er der tre klubber lige nu, hvor det gør det. Det er FC Midtland, Randers eller Silkeborg. Mm -hmm. Lige nu. Så bruger Henriksen skal kigge sig over skulderen? Nej, det skal han ikke. Det skal han ikke. er det forkert, du har sagt, Christian? Mm, ja. Jamen, jeg vil ikke have det ja, der, der brandslukning. Og... Hvad er det, man siger i Jylland? Hver så so, synes jo bedst om sin egen grise, ikke? Nå, det var tre ja, jyskolde. Jeg, jeg tænkte, jeg tænkte øh, du har jo været alle mulige andre steder, men du har ikke været i Sønderjylland. Der var måske en opgave dernede, uden at jeg skal øh, træde den ud af over tæerne, men... Men er det ikke bare det samme igen med oprydning og, og, og Jamen er det ikke det, du er god til? Ja, yeah, jeg synes bare, at, at det er ikke det Kan at, man godt blive træt af, at ja, hele tiden yeah, også skulle fordi, udføre den samme type opgave, eller sådan, ja, den her kortsigtede brændfug? Det, der, det der er der nogle gange lidt irriterende. Altså, jeg tror, jeg har været i OB i 14 dage, øh, og har vundet den første kamp mod Silkeborg. Så var jeg til et stort sponsormø, hvor alle sponsorerne var... Og jeg var, øh, jeg var så med som træner. Du, øh, man bliver svindet. Nu, og jeg kunne bare have sagt, at det valgte jeg så ikke at gøre, fordi jeg er en del af det. Altså, lige snart du vil sige, at ja, jeg er sådan en opgave, så er du en del så af det, der, det snogs, uh, der foregår. Det er du en del af. Og du, du, jeg kunne bare have rækt hånden og hage, at jeg er lige troede inden døren. <laughs> så, men uh, det, det valgte jeg så ikke at gøre. Uh, men, men det skal man være klar over, at du, du bliver fedtet ind i det lige med det samme, og du er en del af det, uanset om du har på, påvirkning på det eller ej. Så, sådan skal det nok også være, men, men det er... Uh, det altså, det er jo, fordi et cheftrænerjob i dag er jo andet end bare at stille kejler op på træningsbanen og lave nogle gode træningsprogrammer. Det skal man jo være klar over, og det er der måske nogle trænere engang imellem, der måske også skulle øve sig i, og måske også nogle ledelse omkring, der skal øve sig i at diskutere blandt andet øh, områder som kommunikation øh, og forhold til omverdenen, fanmiljø og, og sponsorer, fordi det er en helt anden game i dag, end det var øh, for årtier tilbage. Og derfor er det jo bare sådan, at hvis ikke du magter de discipliner, så kommer man meget tit uforvarende i uføre, ikke? hvor man også bliver, nogle gange måske også bliver tillagt motiver, man ikke har, eller tillagt nogle synspunkter, man ikke har, eller får fordrejet sine ord i en eller anden sammenhæng. Uh, og det er jo helt fint, at medierne går på en. Man skal bare være klædt på til det. Ja, og, og, og der, må, der, der ja. tror jeg, at du vil give mig ret i, at ja. uh, det er blevet en meget vigtigere disciplin, end der var dengang vi to var, ja. var yngre og, ja, og, og mere uerfarne. En ting, du glemmer, Nils Christian, det er det, det, det store team, der omkring træner i dag. Altså, det er jo ikke kun fodboldholdet, du skal, ja. du skal læge. Du skal også være for en kæmpe team omkring. Altså, dygtige specialister, der hver især ønsker at at deres ting skal, skal bruges i daglig. Tiltaler det dig, eller, det mod, eller gør det det modsatte? Jeg tige, altså, er der for meget, er der for meget jeg, udenom for dig i dag? Nej, det er der ikke. Fordi, at det, det er jo, altså, man, jeg har jo helt ind sagt også, at, at der, hvor du kan hente de små procenter, det er jo der, du kan gøre en forskel mm. i forhold til dine konkurrenter og sådan noget ting. Så det, det synes jeg, det er helt fint. Det, der bare er vigtigt, det er, at man har nogle specialister også, der, der forstår, at, at... Jeg har en situation i, i AGF, hvor den fysiske træner siger, du skal køre dem hårdt den her uge. Vi har, med, vi har møde hver mandag morgen efter en kamp. De skal køres hårdt den her uge. Psykologen han sagde, oh, du skal lave noget mental til dem. De skal stresse af hernede. Og det var modstridende. Og der skal jeg jo vælge. Hvordan gør man begge dele? <laughs> du, du kan ikke gøre begge dele. Det, det, det kunne du ikke. Uh, så jeg valgte. Og, og der, der er det jo klart, at, at uh, hvis man har nogle dårlige specialister, så, så er der en, der bliver fornærmet. Uh, og der, der, der, der er det vigtigt, at man får nogen, som kan forstå hele en også som forstår ja. fodboldens dynamik også. I åben også, også hele, hele. hende. Altså, at nogle gange, hvorfor? At, at, at det jo ikke fordi, du bliver valgt fra. Det er fordi, at man er nødt til at lave en prioritering lige nu. Det, mm. Og der, der, der, der, der, der kræves der sgu noget af en cheftræner at, at valdere for sådan en uh, gruppe der. Nu tænker jeg på øhm, omkring de opgaver, der ligger på en cheftræner. Det har altid virket på mig sådan, at du, måske mere end mange andre cheftrænere, har været meget aktiv allerede som træner i henhold til Øh, rekruttering af spillere. Du har ikke bare taget den øh, stab af spillere, du havde, eller der har været andre i klubben, der har håndteret det, men du har været aktiv som træner i at, øh, at, at finde spillere. Du må have verdens største kartotek af spillere med, med alle de klubber, du har været i. Og nu er du også udenrigsminister. Altså, ja. Har, har bygget til derhjemme, eller hvad? Ja, det er rigtigt, Christian. Uh, men det har, det har også været der nøje, altså, fordi jeg har jo ikke været i nogen klubber, hvor der er været, uh, hvor der har været pengebetjent, hvor der er været råd til de ting. Uh, så altså det, det, det, det er skulle både en, uh, det, det, det, det er faktisk en på en måde. Så ved du også godt, at hvis du så laver dårlige resultater om søndagen, um, så så bliver du ramt dobbelt, fordi så er der også andre ting, der rammer dig, uh, fordi at du du egentlig laver nogle ting, eller blander dig i nogle ting, som, som også er ud over det. Altså, det, det. Det bedste er stadigvæk, hvis man har en organisation, hvor, hvor en træner bare skal være træner. Emil Hofdal, han spørger, hvornår kommer du og redder Esbjerg? <laughs> Hvad skal vi svare ham? Har de ikke lige sendt nye ringesmænd ind, både på, på direktionen og... Og team både og de har vist lige lavet deres aktion. Så det sker ikke, kan jeg høre. Nej. Æ, klubkarriere, øh, klubtrænerkarrieren tog dig jo aldrig til udlandet. Er det noget, du har været ærgerlig over? Fordi du har jo flere gange snakket om, at du for eksempel er fascineret af Tyskland. har været i Katar jo. Jamen, det er jo, det fælle, jo heller ikke klubtrænerdelen Nej, ja, ja, ja, ja, men øh, jo, jeg var træner i Katar. Ja, ja, ja, men ja. ikke som klubtræner. Nej, nej. Men øh, øh, ja, men altså, det er min egen skyld. Altså, fordi at, at egentlig, jeg valgte jo, at jeg har halvtid været øh, fortæller for tysk fodbold. Mm -hmm. altså, op ad, øh, så det er jo Tyskland. Hvis udlandet, det var Tyskland. Okay. Tyskland. Altså, jeg kan huske især at, at forhandle med en norsk klub i Oslo, hvor jeg var inde til at doppe, og de her talt fly og det hele. Og øh, jamen, jeg kunne mærke, at, hvad, hvad sætter du her for? Det ville jeg jo ikke. Øh, så, så, jeg hvad, sagde, jeg, kunne, hvad sagde de til det? Synes, de ja, men de, de, de ville jo heller have en, der de kunne godt mærke det på okay. det, fordi også den, det jeg udtrykte og sådan noget ting, altså, så kunne de jo godt mærke, at jeg ikke var der. Øh, så øh, jamen, det er min egen skyld, at jeg ikke kom til Tyskland, fordi jeg havde alene big nose, fordi jeg sagde nej til en anden Bundesliga klub, fordi jeg ville i den Vest Bundesliga. <laughs> også fordi jeg havde haft handlende for faktisk tre Bundesliga klubber og også sættet face to face med dem og forhandlet og, okay. og været tæt på og, og fået de åbner. Så jeg gik efter dem. Det var, det var ligesom det, der var øh, drivkraften for mig. Men det var måske også derfor, at, at jeg trak stikket øh, som træner, og, øh, der hvor jeg gjorde det. Altså fordi, at, at, at så mange år i, i dansk fodbold, det skulle både godt og ondt. Altså det er der, fordi også i den verden her, hvor, hvor der er mange, der gerne vil se et nyt ansigt og ikke bare høre på de samme øh, hele tiden igen. Uh, ikke fordi, jeg selv er fortaler for det, men, men, men sådan er det bare i den verden. Så uh, so, so, uh, jeg kunne have kommet til, til anden bundesliga, men sagde nej to gange. Hvad var det for en klub, du sagde nej til? <laughs> kan du huske det? Ja, det må man godt sige, så mange år efter. Jamen, <laughs> de er helt nede i Regionalligaen nu. Det er Rutvejs Ja. Ja, det var så. Det var Rutvejs Hessen. Og det sjove er, at det var faktisk, at da de så kom ned i Regionalligaen, der, der kom jeg ned til møde med dem igen. Det var så kom en ny sportschef, og så siger han så til mig, at vi har en, en hel dag, dag, hvor vi bare ser hygge og snakke om alt muligt fodbold og sådan ting. Og så siger, så, da vi så slutter, så siger han, hvad, hvad, hvad, hvad synes du, hvad er din uh, indtryk? Så siger han så, jeg er lidt nervøs for, at du ikke har er erfaring nok, siger han så. <laughs> og det var Regionalliga, og jeg havde tre-fire i igen dengang. <laughs> og det viste bare, hvordan tysk fodbold ser på dansk fodbold. Så så, men. Er du ærgerlig, over du ikke tog den dengang i anden Bundesliga, da du havde muligheden? Ja, det, det, det, det, ja, men det, det var sgu nok, fordi jeg var for tæt på de store klubber i Bundesliga. Den var jeg for tæt på. Jeg var virkelig tæt på. Den ene gang var der faktisk Esbjerg, der er Det var det år, vi kæmpede med om ommæsskab i Christian i vinterpausen der, og da det klar at Esbjerg, Altså vi lå så godt, altså, mm. og jeg havde ingen klausul i min kontrakt eller nogen ting. Så de ville jo helst ikke af med mig, og de, de, de, de, det var jo færre nok, så det var ikke sådan, at jeg blev bitter eller nogen ting. Men, men de sagde så, at, de, at Esbjerg ville lade mig gå til jul. Det her, det var før jul, hvor de fyrte deres træner og, og, øh, og hvad her. Det, jamen, så øh, taber de de kampe med, med, med en indsat træner, og så tror jeg ikke, at sportschefen han turde tage en ukendt dansker. Øh, øh, Ja, så han valgte en af de sikre brændslukkere. Der var jeg ikke anerkendt som brændslukkere dengang. <laughs> det kom siden han. <laughs> nej, men, men det, det sjove, det var faktisk, fordi jeg var så nysgerrig efter, hvorfor hvor fanden de har anvendt sig til mig. Og det var faktisk rigtig positivt. De har faktisk set en kamp, hvor, hvor jeg vinder 1-0 over i parken med Esbjerg, hvor vi var 10 Så kan man mand. se, hvad det kan føre ja, til. Ja. ja, vi vinder. og Vi vinder faktisk 1-0, <laughs> og vi spiller 10 mand. Jeg tror, Anders Mellokristen bliver smidt ud i allerede i slutningen. Det er først, første sandsyn og, og alligevel så, så, så har vi rimelig styr på kampen, vi bliver presset totalt i bund de sidste 10 minutter, der, der, der, var, der var vi heldige med at vinde, men, men ellers resten af kampen, det, det var det de var blevet imponeret af, så det var faktisk en god, en god indgangsmængel de havde til mig, fordi jeg, jeg tænkte jo hvor fanden, hvor de får fat i mit navn fra det er sjovt. Ja. Øh, lige uh, for rundt den af, Jesper Lundsgaard skriver, hvor tæt var du egentlig på at blive træner i Bochum i begyndelsen af nullerne? Har han er uh, færdig noget rigtigt der? Ja, jamen, der var jeg også nede. Af Bochum var der også... Øh, øh, jamen, jeg tror jeg havde jobbet, fordi, <laughs> fordi vi, da jeg kom derned, der er jeg den næst sidste, der skal til, øh, til Møde, og øh, jeg er derned en hel weekend. Øh, og vi har faktisk nogle gode møde og sådan ting. Og så, øh, så snab, begynder de at snakke om, at de ville skulle have mig her nu. Der er sådan en klausul i kontrakten. Og jeg, der, jeg, jeg vil lakere et år over Esbjerg, fordi at bare, jeg vil helst øh, forlade skuden enten til nytår eller til det her. Det var så øh, øh, i en, i en, midt i en turnering. Det var ikke så glad at skulle gøre. Øh, og så, øh, så siger de så, at, øh, at de vil øh, at de vil have mig allerede i, altså, i næste uge. Er I er nødt til at vente, fordi jeg skal lige have Aarhus, den kamp med Esbjerg. For, altså, det var jeg nødt til at gøre. Øh, og der står, jeg, der står jeg så nummer et. Men så øh, har de møde mig den sidste, og det er så ham, Marcel Koller, der har været træner i nogle af de store klubber og sådan noget. Han overhaler mig <laughs> Fordi jeg er inviteret ned at se dem spille mod Harsfag nede på Hamborg. Den, den, den ser jeg den der ned. Øh, og så skulle jeg egentlig faktisk lave aftalen øh, et par dage efter, men øh, lige pludselig, så er det af. <laughs> men har du i virkeligheden været for flink nogle gange? Altså, for det her, der vil du opfylde noget, du ja, ligesom, det, eller gøre noget ja, færdigt. Øh, ja, har det, det nogle gange spændt ben? Det har det, for det er virkelig været svært for mig. Altså det er skal... utroligt, at man skal sidde og sige, til så rutineret, at ja. i, i fodbold, så vel ja. på banen som uden for banen. Ja. Det om at kende sin besøgstid. Ikke? Det, gør det. Ja. det gør det. Det er jo helt ret, Christian. Så du er ja. godt, over dig lidt på hans øh, vegne her, Nå, skal... Nej, men jeg forstår godt øh, de ja. overvejelser, Ove har gjort, og det er jo meget sympatisk. Øh, men man må også se, at fodbold er jo også ja. på mange måder et øh, kontant og et kynisk spil. Ja. Og øh, øh, Ove har selv prøvet på den hårde måde, de. at øh, nogen har, har sagt, øh, jeg tror, vi skal finde på noget andet. Så ja. tak for den tid, du har været. Ja. og der må man jo bare konstatere jeg synes jo heller ikke man skal løbe og gå over, men har man en fornuftig dialog med sin bestyrelse ja. så tror jeg også de en gang imellem kan se at ligesom det er vigtigt at sende spillere afsted er det måske også vigtigt en gang imellem at sende trænere afsted på den rigtige måde de kan jo komme tilbage og være endnu dygtigere på et andet tidspunkt det er rigtigt altså, Det øh, har, har svært ved at leve det baglæns ikke? jo men det, det er rigtigt altså, der, der, der, der skulle jeg nok have været lidt mere fremme i skoene men det er jo en af de ting, der, hvor jeg har haft det svært. Altså, det er også det, jeg sagde med, at i, I første træner, når jeg skulle forlade en klub, det her det er det rigtig svært. Du bliver klubmand, når du er. Ja, det klubb. gør jeg faktisk. Og det er nok fordi, jeg kommer for. for... Ja, nu er jeg i gang med udlandet. Jeg er ja. lidt nysgerrig. Jeg ved ikke, om det passer ind i Mettes øh, programlægning. <laughs> <laughs> Nej, men det er, jo øh, det er jo derfor, du er her Du er jo en der. af de få danske trænere, der har været i udlandet. Ja? Altså, der er mange, der spørger, hvorfor. Jeg synes jo, danske træner generelt er dygtige uddannede, og jeg synes, vi har mange dygtige træner i Danmark. Men det er ikke, tit, vi sender, ikke nær så tit, vi sender trænere til udlandet, som vi sender spillere til udlandet. Og, og meget af det skyldes jo blandt andet, at mange trænere er jo hjemmefødige og er meget nødige. Flytte familien, fordi øh, kronen siger, jamen, så kan du ikke gå med mig i IKEA på lørdag og, og sådan noget. Ikke? Så, øh, <laughs> så øh, der er mange trænere, der ikke tager afsted, og måske heller ikke i en ung alder kommer ud. Men du tog så alligevel afsted. Ja. Og nu skal vi jo snakke Katar, ikke? fordi jo. det er jo meget ind at tale om. Du kan jo fortælle om det, du har været der. Ja, det er rigtigt. Æh, jamen, det, det, det er jo en spøjs historie, fordi uh, jeg går ned i banken uh, og arbejder en lørdag. Der er du ansat i bank? Ja, der, ja. der, der, der var jeg ikke fuldtidstræner på det tidspunkt. Uh, så ringer jeg telefonen, uh, og det var Jørn E. Larsen, ham kan du godt huske. Ja. Uh, han, ja. var, han var faktisk landstræner i Katar. Ja, uh, og han følge. Ja, han var også træning, ja. han studerer, ja. og, uh, han, øh, de ringer, han ringer så og, og vil have en dansk træner øh, til deres 17-landshold. Og øh, jeg ringer så hjem til konen, at øh, jeg har noget vigtigt, jeg skal fortælle hende, når vi kommer hjem. Når jeg, kommer hjem jeg arbejder lørdag ned i banken, og og hun kunne jo ikke vende af de nysgerrige, det bliver du godt med dig. Du kunne da være med at ringe til en Nej, men så kommer jeg hjem der, og så siger vi at vi skal til Katar. Jeg skulle lige finde ud af, hvor Katar var. Det vidste jeg faktisk ikke engang dengang. Jeg skulle lige finde ud af, hvor det var. Der var ikke engang et internet-projekt, var der? Nej. Men vi sagde sgu hjemme med det samme, til at og Og det gav mig rigtig meget som træner. Du kender selv det, uddannelse på det teoretiske plan, og alt det der, det er selvfølgelig en god ting, men det her, det er jo learning by doing uh, uh, på den hårde måde at komme til Qatar, fordi der sker så mange mærkelige ting og spøjs ting i, i sådan et land, at... At det kunne man sige mange gange, det skrev I ikke noget om, det blev I jeres lærebøger, det her. Så, <laughs> så der blev man virkelig udfordret, og, og det er helt klart, at jeg udviklede mig utrolig meget som træner i, i Katar, fordi at var, jeg var pald alene i verden. Der var andre danskere dernede, men ikke omkring mit landshold. Alle mine hjælper, det var enten øh, fra Katar, eller også var de fra Libanon, øh, alle de lande omkring, og sådan noget. jeg havde ikke en dansker omkring mig, så du var pald alene i verden. Så, du, du, du, så jeg lærte i hvert fald, der er rigtig mange ting dernede, som, som man ikke kan lære på Debuh-trænerkurser. Det er det virkelig givet mig meget, og, og det træner de op dernede. Altså, så det, tror, det der med at... at rejse ud i verden næsten lige meget hvor er. Det går, at Katar ikke vil være uh, lige så anerkendt som destinationen uh, i dag, når vi sidder her i Danmark. Men, men det der med at tage ud og prøve uh, noget andet. Jo, men det, det, det, det er jo reks, som du siger. Christian. Vi, vi, vi, vi har jo ikke kultur for sådan nogen ud også. Jeg er jo altså bankdirektør. Uh, og siger altså farvel til mit gode job. Uh, på grund af et job i, i Katar. Mm -hmm. uh, uh, men. Velkommen der gav mig sparket, det var faktisk Viggo Jensen. Fordi jeg øh, snakker med ham om det, og han siger, og, os dansker vi er fandme noget tøst, drenge, siger Viggo. Vi tør aldrig at sige ja noget, derfor prøv at se svenskere. De tager ud, de tager bare stå. Og det var det, der gav mig sparket. Så jeg, jeg hopper ud i et, øh, og det har jeg aldrig fortrudt, fordi... Fordi det, den udvikling, man får som person ved at, at komme ud som en alene i verden og, og virkelig... Altså, mange ting er jo forstærket i et land, både fyringsdrusler og alt muligt andet. Altså, det, det er virkelig forstærket i, i sådan et land. Så du lærer det jo på, på, på den hårde måde øh, at blive blevet klædt på, Og de jobste, jeg har haft i Danmark, øh, det bliver du blevet klædt på ved at være derude. Så, så det, var rigtig, det var rigtig lærerigt, det var det. Og så noget med, at du flygtede hjem igen? Ja, det, det, det var det jo, men altså, det, det var det system, de havde, fordi at, øh, at det viser, at... jeg havde ikke stjålet dit pas, du havde du Nej, havde jeg havde passet, ja, men, <laughs> men, men, men det hjælper faktisk ikke at have passet, fordi at du skal have et viser. Det er det? Så, ja. Og det skal du have for din arbejdsgiver? Ja, det skal du have for din arbejdsgiver, så jeg kan, du kan ikke bare stikke af. Okay. Øh, så det, der faktisk skete, grunden til at jeg ville hjem derfra, fordi jeg var, jeg var faktisk glad nok ved at være der, men jeg, havde, jeg var jo en uprøvet træner dengang, jeg havde jo ikke været Superliga-træner. Jeg har jo ikke prøvet nogen ting. Og, øh, og, og derfor følte jeg, at jeg spilte 10 dernede, fordi de første tre kvart år, jeg var, der, jeg var der halvanden år, de første tre kvart år, de er helt fantastiske. Jeg havde landsholdet øh, tre gange om ugen som landshold, selvom de spiller i turnering. Ja, det er ekstraordinært. Dem jeg gange Når så deres turneringer stopper, så havde jeg dem fem-seks gange om ugen. Og det er jo ligesom at klubtræner, så det er var, jo det var fantastisk job. Men så araberne, de laver lige pludselig det hele om. Så fyrer de både det ene og det andet, og så skulle jeg bare være landstræner, ligesom i Danmark. Hvor jeg bare skulle have den til samlinger. Og der har jeg prøvet for lidt, altså have, at i den alder, jeg er nu, og jeg måske heller ny liv og have lidt sol, og, og have masser af dollars, men så... Øh, <laughs> Så, men men det, det var en dårlig timing for mig bare at gå, gå nyder, det, fordi jeg har jo ikke været trænet i Super Jeg har jo ikke noget, så altså jeg har store ambitioner og, og vil ikke bare gå og, og spille tiden dernede. Og så skulle jeg finde ud af, hvordan pokke, jeg den komme ud af, kom af landet. For jeg kan jo ikke, fordi hvis, jeg har jo set, hvordan der skete, ikke, ikke fordi de sveganerer en, men hvis du egentlig bliver fyret eller du selv siger op, jamen, så gør de nogle ting. De lukker for eksempel for strømmen i dit hus, fordi det skal jo gøres, når en træner sig op. Men de går det, før han flytter. Og hvis der er ingen du har i det land, så kan du ikke bo i et hus. Så jeg så en brasiliansk familie, der flyttede på hotel, fordi de kunne ikke bo i deres hus. Så det, det, den strategi valgte jeg så ikke. Jeg valgte så, at min mor var faktisk syg på det tidspunkt, så jeg sendte faktisk en lægeratest læger til med og, og sagde, at hun var syg. Og jeg var, det, det er respekt for, at jeg som søn så skulle hjem og tage mig af hende. Uh, og så skulle jeg bare ud i landet også, og det, det, der får jeg så en exitviser, og jeg, ville, jeg kendte jo systemet, så jeg ville ikke snyes i løn, så fordi hvis, hvis du tog hjem, <laughs> hvis du tager hjem på ferie, eller det der, eller, eller uh, jeg kunne ikke sige, jeg ja, kom igen, og sådan noget, ting, så jeg skulle bare hjem og, og klare nogle ting, så jeg fik, så siger jeg så, kan jeg ikke få et stempel, jeg skal hjem til DBU kurs faktisk, er fordi så trækker de mig ikke i løn. Hvis jeg skulle hjem på ferie eller sådan noget, så, så stopper de lønudbetaling. Og jeg vil bare ikke snyde af de har løn. Så jeg fik jo lige pludselig stempelt, at jeg, jeg skulle hjem på dbu træningskursus, Og så da jeg kom hjem, så ringer jeg sig, at jeg kommer ikke mere. Øh, øh, og de siger sig, Amen, tag det nu af din mor, og nej, det så, så, så kommer du bare igen. Men det gør jeg ikke, så jeg finder nogle gode trænere til, til jeres strenger der, og så... Øh, jeg kommer ikke igen. Og så... Øh, hvad her det... Øh, det var du slet ikke nervøs ved at altså, Jamen, det... vil jeg sige. I forhold til, at du selv siger, at du har haft svært ved at tage nogle beslutninger, fordi du var så ordentlig, havde ja. det ikke svært med det? Nej, det havde jeg ikke, fordi når du ser, hvad der sker der og sådan noget, så nej, det er jo den eneste måde fordi, at, at, at, at, at gøre det på. Og Jeg kom jo ikke til at stå i bad standing, men det var det sjove, at, fordi at, uh, jeg, jeg, sender så, jeg havde sat min nøgle med hjem til hus. Normalt, de brasilianske trænere dernede, hvis de stikker af den fra, så stjæler de jo alt ind med i huset og sælger og stopper pengene i deres egen lomme. Jeg tog nøglen til mit hus med hjem og sendte altså sendt til fodboldforbunden, så alt var i mit hus. Der manglede ikke en t -ski. alt var der. Det var deres, så ellers var det jo rivet uh, huset. Så jeg opførte mig ordentligt og, og uh, hvad her, det, uh, faktisk så gjorde jeg det, uh, jeg kan ikke huske om det var to år efter, det var i hvert fald ret tæt på år efter, så ville jeg da igen. Og folk siger, hvordan fanden tør du tage den ned igen, du? Jamen, det er jeg ikke bange for Så jeg skrev ned til dem, jeg kom og... Den af. okay, vil du have et hus at bo i? Vil du have et bil at køre i? Jeg vil godt have en bil, siger jeg så, men jeg vil bo på hotel. Jeg skal nok selv betale hotel, men jeg har godt have en bil. Så står den bil klar til dem, da jeg kom den Og så gik jeg op på fodboldfånden og snakkede med Hvad så? Kommer du for at få et job igen? Nej, nej, nej, siger jeg så. Hvad vil du så? Jamen, jeg vil bare og hilse på jer. Og det kunne de jo slet ikke stå, det er jo de jo slet ikke til sådan nogle ting. Så nej, så det var, det var men det, det var sgu, altså jeg sagde tit, da jeg gik dernede i Katar, at det, det, det stod det sgu ikke i DPUs lærerbøger, det her. Altså der var det virkelig uh, læringspåens egen krop med mange ting. Fordi også det der med, at du kunne, jeg kan huske, at jeg skulle spille en landskamp, og det viste sig så, at det var, uh, uh, at der hvor jeg skulle varme op, der var det begge Og det vil sige, så har du ingen spiller til at varme op, så går de ind og bærer, Og så kan du ikke varme op. Og det siger jeg så til forboldforbundet, det her det er galt, fordi jeg kan ikke varme dem op. Men så må du bare varme dem op før. Men det kan jeg jo ikke, så er de jo kolde, når de spiller, siger så. De er jo væk over en halv time. Så fik jeg, sgu undtagelsesvis, så sprang de beningen over. Og så, den kamp vinder vi så. Men så taber vi den næst, og så skulle vi spille en sidste kamp, og den skulle spilles samtidig som den første. Og så tager jeg som fællesfølge, vi skal bæ. Øh, så fanden da der kommer ud, så har ingen spiller det varm op. Øh, de er inde og beder alle sammen. Og øh, da de kommer ud til opvarmen, så bliver kampen fløjt op. Dormer, han vil ikke udsætte kamp og sådan noget. Så de, vi spiller ud, og... men så spørger jeg, hvorfor, hvorfor kan I ikke? Hvorfor... I, I går med til, at jeg ikke har at spille den der. Jamen, nu er det vigtigt. Hvis ikke vi vender den her, så går vi ikke videre i en pulje der. Så der skulle, vi, der, skulle de der skulle de lige pludselig be. Og hjælper det lidt, det ikke er så meget vinter dernede, ikke? Ja. sådan opvarmning. Ja, det er rigtigt. det er rigtigt. var varmt nok. Nå, men høre, før vi lukker din trænerdel, øh, ja. fordi vi skulle jo egentlig også tilbage til det der vises -job, øh, ja. så har du lovet at tage en top 5 med over de spillere, du har haft under dig i, øh, i din tid som træner. Og jeg er jo lidt spændt på, om du kan holde dig øh, til en top 5. Det kan jeg ikke. Jeg har taget seks med. Okay. Jeg, kunne det synes jeg, meget ikke, jeg kunne ikke uh, tage en af dem her fra. Men så lad os høre, hvad det er for nogen. Øh, det er jo nogen af dem, der, der er nok nogen der til et hvorfor pokker han taget dem med? Fordi de, altså, jeg tager sådan en, den første jeg tager, det, det er Allan Bak Jensen. Uh, han er agent i dag. Ja. Og det er jo ikke så mange, der kan huske hans karriere. Ja, fordi vi, han har, jeg har ham kun et år i, i Superligaen, hvor han så sko, bliver topscorer for Asim Midtland det første år vi er i, Superliga, i Superligaen. Uh, men øh, han, han var jo øh, dengang øh, en atypisk angriber, fordi han var jo en af de angriber, der kunne søge ned i banen, og så stadigvæk lave mål. Øh, så så, øh, så, så det var, han var lidt en moderne, eller lidt før hans tid, men den måde han spille på. Og han lander jo også i Holland, og i Herrenvind bliver så desværre fodboldindbeli. Uh, og jeg kan sige at han hadet med som pest det første år i første Division, fordi han fik ikke lov til at spille hans plads. Men jeg kunne jo se, at han var en dygtig spiller, så jeg til spille en anden plads, for at gøre ham klar til at spille angriber, fordi vi havde angribet opære ham i, i første Division, og så fik han så pladsen. Men det kunne han jo ikke se, så han havde hadet mig som pest, og det er først uh, senere, han kunne se, at uh, det var det rigtige. Men han blev desværre fodboldinvaldi, så det, uh, det er en af dem, jeg har. Og det er ikke fordi han er agent, han er på listen, vel? Nej, Ej, det er ikke det er sådan, det ikke. En, at det kunne få været en Nej, slet ikke. Den næste? Jamen, det er Tommy Beckman, og det har jeg nævnt mm. lidt om. Altså, jeg, jeg kan godt lide nogen, der kan tåle at få nogen klø en gang imellem uden at spille fornærmende i, i flere dage. Altså, der, der virkelig tager imod, og så tørt til efterretning, og det, det, det kunne han. Så, så samtidig med, at han øh, selvfølgelig en dygtig spiller. Og I købte ham for en million. Hvad solgte I ham for? hvor um, det er 11-12 stykker, tror jeg. Ja, det er jo egentlig relativt mange penge for, for Esbjerg. Altså, de, det, det, det ved Niels Christian også, at hvis, hvis han er spillet i F. København, så har de jo fået det fire dobbelt for ham. Ja. Altså, sådan, var det jo, sådan er det jo bare. Så, så, så, så, så han, han var en rigtig dygtig spiller, og jeg kan godt lide, at, han, at selvom han egentlig var stjerner spiller i Esbjerg, så kunne han skulle tåle at få, det har jeg nævnt før jo, men han kunne virkelig tåle at og, og, og, og få hammerne af træneren også, og, fordi han øh, og blive holdt til den. Nummer 3. Uh, det er Radesky, målmanden, ja. uh, Lukas. Uh, jeg kan faktisk huske Nils Christian, han var ude og, og, og var efter mig i et eller andet debatprogram, og han havde, han havde faktisk ret, men det var faktisk fordi, at uh, jeg vælger på et tidspunkt at sætte ham på, ham på holdet, fordi at Manchester United ville købe ham. Vi bliver ringet op af Manchester United direkte, uden agenter. Okay. At de var initerede. Og det er sjældent, kan jeg høre på dig? Jamen, det er jo altid de agenter, der Jamen Det her, det var United, der ringer direkte, og, og det var interesseret i ham. Og vi ender sådan set med at sende ham over til, til prøvetræning til United også. Og så lader jeg ham stå, på, sætter vinder af, øh, som var en dygtig målmand, sætter ham af. Og det var fordi, at Esbjerg mange penge, at jeg de gjorde det. Fordi kunne jeg nå at slå to fluer med et smæk, og så få en rigtig god handel øh, og få ham solgt til United. Så, så det, det, det, det var sportsligt forkert over for Lars Vinter, men øh, jeg prøvede at ringe, ringe klubben økonomisk, fordi vi, jeg skulle ud og spare 10 millioner den første år, jeg kom ind, og det, dem kunne jeg rigeligt til hjem, hvis jeg solgte dem til, men jeg så nej. Så han, øh, han rød på holdet, og, og, og, men det var for tidligt. Han øh, dropper mod Brøndby, øh, desværre, øh, og tog at Vinter for pladsen tilbage, og så kommer han først med senere hen. Men det, det var en bravende dygtig målmand, øh, Lukas, og det viser han jo også i dag. Øhm, jamen så er der Jacob Poulsen. Øh, æh, hans mentalitet også, som helt ung i jesper, øh, øh, jeg kan jo stadig huske, at jeg kamp sætter ham ind, mod, øh, vi får Jæk Valdstads skat som vores højere bak, så sætter jeg allerede før pausen, så sætter jeg Jacob Poulsen ind. Han var 19 år gammel. Og, øh, så, så spiller vi mod Midtland, og de, sætter, de begynder så lige pludselig at sætte to store angriber frem og hæve lange bolde, og så Jakob jo ikke ret meget hver i den kamp. Så peber ham ud igen. og det, var, <laughs> <Okay>. <laughs> det er da oh. godt, uh, men han kunne, han kunne så tåle det, fordi Jakob er så stærk en, en person, og at han kunne tåle det, for det er jo ikke alle spiller der kan tåle det. Men jeg, jeg tog ham ud igen, og, og det var mig, der lavede lavet en fejl, for jeg burde jo have forudset at, at Esbjerg, eller hvad her Midtland, ville begynde at spille høje bolde til to store angriber, om det... Det har jeg ikke lige overset, så, så jeg må tage ham ud igen. Men den mentalitet, han har også, at det er faktisk slutningen på min karriere i AGF, der, der, der får vi hentet ham. Mm -hmm. og, er det dig, der er inde over det? Ja, at, det er der. ja, det er der, fordi at, ja, både Brian og mig går ned, ned herinde, og besøger ham nede i og vi får ham så hjem til, til AGF og, og være her. Det, øhm, jamen, altså, jeg afleverer faktisk, selvom jeg, det var en fyrersæt, så afleverer jeg faktisk til AGF på en femteplads. Det var den bedste placering, i mener er det der på det tidspunkt i hvert fald. Æm, og og Jakob var, var en, en vigtig og dygtig spiller der. Han er også en vigtig spiller for Danmark. Ja, ja han kommer faktisk på landsholdet lige, lige efter det halvår med AGF. Der ryger han jo, der ryger han jo på, kommer med på afbud på ligelandsoldet og spiller. Så sætter ind på det rigtige landshold via ligalandsholdet. Så jeg tager den spiller med faktisk også fra AGF, Nando Rafael. Æm, God angriber. Ja, ja, jeg havde ham faktisk kun et halvt år, øh, og jeg var, jeg var, altså han slog ikke igennem med dansk fodbold, men det var, det var en kanon angriber, og han skulle, han skulle også spille det i København. Det har jeg passet øh, den måde, de spillede på, fordi da jeg så stoppede at blive fyret i AGF, og jeg Rasmussen kommer til, jamen der spiller han kun med en angriber, men, men andre, hvis han havde været sammen med en angriber, ja, det, det, var, det var en super angriber, andre, Rafael, men... Øh, men øh, det gik, det gik øh, lidt i vasken der under Erik, og han søgte væk. Øh. Så jeg taget, øh, en den sidste mand, øh, det er en det er Rasmus Falk. Ja. Æh, ja, det er ikke så mange, der vil tænke, at han har krydset din vej, men det har han selvfølgelig gjort. Øh, ja, han er med i OB, og, og, og ja, det, det sjove er, at det var jo faktisk, at, øh, at øh, da jeg træder ind ad døren, hvor Truls bliver blev fyret, så tænker jeg, Rasmus Falk, Åh oh, nej, ikke ham <laughs> som træner. Det er godt ved på, han har tænkt. Ja, det er sjovt. Fordi at, øh, jeg parkerede jo bussen. Jeg var en af de træner, der skulle sige, jeg parkerte bussen i en kamp over i Esbjerg. Øh, og der tænkte Rasmus nok, nu får vi ham, der parkerer bussen, nu skal vi til at bare parkere bussen. Men det kunne jeg så fortælle dem alle sammen. Jeg kan ikke parkere bussen herover i OB, fordi I har sgu ikke spillerne, der kan forsvare os. Så vi er nødt til at gøre det på <laughs> en anden måde i OB. Øh, men jeg, jeg tror, kommer rigtig godt ind under huden på, på Falk. Og, og det sjove også er, at det var altså, at uh, FCK de ringer faktisk til mig, og, og efter jeg stoppede i OB, uh, Johan Lange ringer og spørger lidt om Falk, uh, om han var uh, stærk nok til FCK København uh, mentalt og, og sådan noget. ting. Og, og jeg, sagde nogle, jeg sagde direkte til FCK København, uh, at uh, jeg nok aldrig har været så direkte med taler, fordi jeg siger til, til FCK København, skriv med ham, lav så langt en kontrakt som muligt, giv ham hvad han i løn. Hvorfor sætter du det? Fordi han er god. Han er god. Så der har du fået tak for Rasmus for den? <laughs> Nej, men det sjove er, at det var faktisk... At, fordi jeg tror virkelig, at Rasmus... Da, da, da, da, jeg tror virkelig, da jeg... Da, hvad hedder det? der han ser mig som træner... Men vi kom, vi kom sgu rigtig godt ud af det. Men jeg husker en kamp, vi spillede ned mod Hamburg Sportsverein. Der var de i Bundesliga, der spillede vi en træningskamp, og vi, vi burde faktisk have vundet de udlignende toppel, han dropper lige til sidst, så vi spiller 1-1 et, et, derne Og jeg kan huske i pausen, at Falk og Emil Larsen, de havde løbet og løbet, og de havde stort set ikke bolden. Vi var bare under pres hele kampen. Og de, de, de var helt paff i pausen, så jeg siger, roligt nu. Det er jo derfor, vi sidder herinde i pausen. Det er for at, at snakke om, hvordan fandme, vi kan få fat i bolden også, og spille med bolden. Og... og, og, og og, og Falk, han siger, jeg, jeg har aldrig løbet så mange kilometer uh, i mit liv, og sådan noget ting. Så øh, dagen efter, så, så snakker jeg med ham, så siger jeg, kunne du tænke dig at spille i uh, Borstedt Dortmund? Ja da. Kunne du ja, tænke dig at spille i uh, Red Bull uh, uh, Life Ja siger han så. Der løber de mange flere kilometer. <laughs> <laughs> <laughs> så, og, det, og det var det gode ved sådan en som Falk, fordi han, han, han, han var lyden intelligent og, og forstår sådan nogle ting. Uh, uh, så, så, uh, <coughs> så det endte faktisk med, at uh, jeg synes, vi, vi fik et rigtig godt forhold til hinanden, og han, han begyndte lige pludselig at få produkt. Bare den kort tid, jeg var der, hvor han begynder Fordi han, han ville jo det hele, fordi han var en dygtig spiller. Så han ville både være den, der spille, når han var på midtbanen, så han både være den, der skabte chancer, men han var også og bygge spillet op ned i forsvaret. Og så siger, så siger jeg til ham, du skal ikke bygge op nedefra, fordi at vi er nødt til at have nogle mål, og du skal derop på ligge. Ja, men øh, han var også god til det der. Jamen, jamen, jeg er nødt til at vælge, siger så. du skal derop fordi vi skal have nogle mål. <laughs> og og, og øh, det begyndte han faktisk at få et produkt på. Han begyndte at lave mål og assistere, og det er jo ellers det, han har fået kritik for, ikke at have så meget, det begyndte han så at få. Så, så, så han, øh, jeg synes, han er en rigtig dygtig spiller og han øh, har også spillet nogle fremragende kampe for FC København. Og jeg ved, I stadig har kontakt uh, i dag. Det er en uh, fin ja. liste, Ole og uh, Ove har søgt det, det er jo lidt underligt her. Det er jo, <laughs> som jeg kender, Ove. Et levende fodboldleksikon, der kan uh, dansk fodboldshistorie <laughs> ned til mindste detalje, inklusive resultaterne, 25 år tilbage. <laughs> ja. Ja. Det er Skal man ikke underkende? Når en gammel bankmand er der? der. <laughs> ja, det er det. Ligesom vores gode Lunge Jakobsen uh, hvor er Abdul Sule henne? For da vi to stod ude i kafferummet, og var ved at lave en kop kaffe, så ringede jeg Abdul Sule til dig, og jeg, øh, han, han er jo en, hvad kan man sige, en legende i dansk fodbold, øh, og ham kender du jo i den grad så. Jamen jeg faktisk har faktisk tænkt ham lidt mere om det, der du kalder røvekøb. Ja, det ikke men også? så lad os høre. Ja, fordi det, det er jo Sule. Altså, altså, altså jeg har faktisk en 2-3. to 3 spiller med der. Altså, jeg har, jeg har Sule med, fordi at... Uh, vi skal jo huske på, at han bliver solgt for, i underkanten uh, var det 9 millioner eller sådan noget til AB. Uh, det var jo gang, de havde mange penge af AB. Jeg ved ikke engang, at Per Frimand, ja. Uh, ja. det er jo godt, at han nu kan fortælle alle andre, hvordan man ja. skal være sportsdirektør. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> <laughs> uh, men uh, der laver vi jo, uh, uh, jeg tror stadigvæk, at, uh, at, at der ikke er lavet et større salg for den række i dansk fodbold, end, end den handel, der blev lavet der uh, med Abdul Sule. Uh, så det, det synes jeg, at det, det var... Man, det er ikke sikkert, man kan kalde røverkøb. Vi, vi gav jo ikke noget for ham. Jamen, sende, så er det jo et røverkøb. Ja, vi skulle lige 30.000 euro år for at få hans spillersevkær den ene i ja, Det tror du er det hele. fordi Jeg så ham jo i Katar, og det var der, jeg opdagede opdaget ham, og, øh, og så begane så, så, så det. Nå, så er det da det, du træner i Katar? Nej. At, at, jo, jo, allerede der. Jeg glemmer aldrig, fordi at jeg investerer ham faktisk hjemme med mit hjem. Fordi jeg havde plan om, at, hvis jeg fik job hjemme i Danmark, så skulle, jeg, <laughs> så, skulle jeg, så skulle jeg have ham med til Danmark. Så jeg glemmer aldrig, da han træner vores større. Mine børn, de var ikke så store dengang, der trædte sådan store afrikanere afrikaner ind, og han havde knallrøde bukser på, en gul skjorte og en knaldgrøn i som en farverig person, der kom ind. De stod der og kiggede på ham. Der. Så allerede der, der skabte jeg faktisk kontakten til at den klub, jeg så kom til at arbejde for, det blev så at fremad, men, men der skulle jeg ham med hjem til Danmark. Nå, det er sjovt. Så, så, men det, det, man kan jo sige, at, at, at det, var, det er jo en atypisk handel at gøre, så det godt være det, det var til AB og til Frimand, men, men det var en, en vanvittig handel for en førstyrelsesklub. Vi ser jo ikke de så store salg fra nesba til, til på de beløb der. Men kunne du ikke nu så en gang for alle afsløret det, som mange har talt om gennem årene, hvor gammel var han egentlig? Jamen, det, det, det kan vi aldrig få. Det kan vi ikke få vi, Det kan vi jo ikke. <laughs> du er også i tvivl. Nej, men <laughs> no. jeg, jeg, jeg tør godt at tale åben om. Jeg har drillet ham med det. Altså, jeg, jeg, jeg snakker med alt med Sule. Men, men, men, han ved det ikke engang selv, hvor gammel han er. Jeg tror det faktisk ikke. Men, men, <laughs> jeg, jeg tror det faktisk ikke, fordi... At, fordi at, Der var en mistak om, da han spillede til sidst. Var han tæt på de 40 år, ikke? Jamen, jeg så ham ude på spil for... Hvem pågår det? Han spiller for, var det ny Køben Falster? Ude i Glostrup. Jeg ser ham i en kamp bare for at være ude at se ham. altså ikke, Bare fordi jeg kendte ham, så tog jeg ud i kampen og snakker med ham bagefter. hvor kan du ikke hjælpe mig til en ny klub? Nej, Sula, det kan jeg ikke. Du skal stoppe med at spille fodbold nu. <laughs> fordi der var han blående. Der kunne han ikke engang komme på mit i Dolphys hold. <laughs> Wikipedia siger 46 år. Ja, men han er, det er jo hans pas. Altså er han, han pas. er ældre, han er ældre. Den fordi, gang lavede man pasen ikke, hvor de 1. januar, fordi der ja. var ingen der vidste, hvornår de var født. Jeg gætter ja. på, at han er betydeligt ældre. Ja, men det jeg så til lejelsen, det kan godt være jeg siger rampekerende eller skræsende, men jeg siger faktisk til ledelsen, at ham der, han er ældre, end det der står i hans pas. Men han er, har en alder, hvor han kan sælges. og det er jo det der er jo vigtigt for os. Mm. Øh, det var det, fordi altså, der er jo forskel på, om du er 30 og tæt på alderen end, end, end, end, end, end det. Så, så, så, det, der var vigtigt, det var jo, og det var lidt atypisk også, fordi, ja, øh, fordi vi laver jo, altså det var den eneste professionelle fodboldspiller, han fremad af så jeg stod jo og trænede med ham alene øh, om formiddagen. Vi stod både og sparket overlægger og alle mulige andre, <laughs> der, øh, med alene mand, øh, stod og trænede med ham øh, og, øh, og hvad her det... Øh, nu tabte jeg tråden igen. Jamen, ved du hvad, må jeg så ikke tage Æ, Fordi vi, altså, Uwe, vi er allerede over tid. No. Men jeg synes ikke, vi er helt færdige. Alligevel, så inden vi sådan, ligesom lukker, og jeg kan se, du har flere røverkøb, hvor det brænder i mig for at få mig at vide, men hvis vi kan lige går tilbage på Midtjylland-sporet. Ja. Og nu snakker vi jo sule og afrikanske spillere, som, som ja. Midtjylland jo i den grad har haft succes med. Øh, men de senere år er I gået sådan mod Brasilien og Sydamerika også, også. Kan du prøve at sætte nogle ord på det skifte, som... Der måske, jeg ved ikke hvor, hvor ja, på, på et tidspunkt, der, der, der gik vi for bredt ud i verden, altså, og så, så valgte vi på et tidspunkt at sige, at, at Brasilien og, og Nigeria, hvor vi har vores eget kemi det er der primært nu. Uh, dermed vil jeg ikke sagt, at vi kan hente nogen fra et andet land, men, men det er det vores primære base, det er Nigeria, og så, og så Brasilien. Og hvorfor Brasilien? Ja, men alle ved, hvor gode og spillere er. Uh, alle ved også, hvor svært det er at navigere derovre. Uh, fordi spillerne er eget af, af både flere forskellige mennesker, også private også personer, det. så det er virkelig svært at navigere derovre. Vi har så fundet en fornuftig vej uh, til mange ting uh, derovre. Uh, uh, og og været både heldige, uh, men også dygtige selvfølgelig med at vandre. Uh, vi, er, vi er heldige på den, i den forstand, at han kan tale engelsk. Og, og, og og han har en far, der har investeret i sønnen, hvor det, han har sendt nogle folk over, der skal tage sig af sønnen, og far og moren flytter også selv over i en periode. Og, så det hjælper også med en gratis, gratis, gratis af, af ham, men det gør det også ved de næste, vi køber. Så det er jo nemmere at få de næste ind, mm. fordi vi har i Vandre, der kunne snakke snak engelsk også. Så det, det, det gør det, det, det lidt nemmere for os, fordi det er ikke nemt. Altså, nu kan vi se også, hvad her han... Maroni, vores sidstkøb og sådan noget. ting. Altså, det, det tager nogle gange længere tid, og det skal man jo være klar over. Og det er vi også. Altså, Paulinho det tog et halvt år. Altså, han, han, det, det så forfærdeligt ud det han lavede det første halvår. Han lignede jo ikke den spiller, der ville slået igennem i dansk fodbold og Og så kommer han lige pludselig. Altså, det skal man jo være klar over, at de er emotionelle, spillerne derovre. Og så... Hvad gør I for at, hvad kan man sige, øh, hvordan sikrer I så, at det er en, der rent faktisk øh, ender med at så kunne bruges? For det kan man vel ikke sikre sig? Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Altså, vi håber på, at, den, den, at nu at vi har flere, at det, det hjælper det her, men det, det er ikke en selvfølge Det er det ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes så, at generelt, altså, det ved altså også fra før, der var det jo svært med brasilianske spillere, fordi altså, de er meget bære skole i dag, derovre også med professionalisme og sådan nogle ting. I de store, dem, hvis du tager for storklubben af, så er det jo ikke bare, så er det jo ikke bare på Kabana, baner de lever, altså, så, så, så er de virkelig godt skole. Er det en bestemt region i Brasilien, I kigger efter? Fordi, øh... Klima er jo meget forskelligt i det, ja. det, det kolossale land. Det glemmer man lidt i Danmark. Altså, der er meget for forskel på det nordlige Brasilien og det, det sydlige Brasilien rent øh, klimamæssigt også i forhold til, at når man kommer til den danske superliga, skal man også kunne spille ja. øh, på øh, mere eller mindre mærkelige baner i mærkelig vejr. nej, ja. det har vi ikke øh, kigget ikke på. på Nej, fordi der er kun. Øh, Charles, der, der lige har spillet de sidste to kampe for os. Det, det er den eneste, der kommer ned fra på lækker i Sypo. De andre, kommer op fra. Øh, det de, de, de er nordligere på, og sådan ting, så det, det, det er lidt mere tilfældigt. Ja. Altså, det er det, er det dig, der ligger der der hen, når I skal finde den næste i Ja, men jeg har været der over øh, den tid jeg har været ansat i Midtland, har været over tre eller fire gange, øh, og øh, altså, sådan en spiller som Maroni, som vi har købt nu her, øh, ham ser jeg, men på det tidspunkt, så koster han jo over 10 millioner euro, fordi der var marked og så, så ser jeg ham bare spille kampen. Det er jo ikke en, jeg følger med i, mm. fordi ham har vi jo ikke røget til at købe. Men så på grund af COVID-19 og alt muligt, så rydder altså, priserne så langt ned, at vi lige pludselig kan være med og, og, og kan købe ham. Så jeg har set ham spille live, men jeg har ikke scoutet ham, fordi jeg så på andre spillere. Så mm. det var ikke sådan, at jeg fulgte ham 100%. Der spiller han på, jeg, jeg husker ham stadigvæk, han spiller på venstrekanten kanten derovre var ikke angriber. Altså, for mig at se, så, så, er, han, så er han bedst, for at han kan komme bagfrem med hans fart. Jeg synes ikke, han er, han er skolen nok til at være angriber endnu, men det er der, han har fået hans indhop i løn. Mm -hmm. men, men i forhold til den usikkerhed, der er, øh, som du fortæller om, på, på de her spillere, og om de slår igennem, eller om de bare, øh, om de nogensinde vender sig til øh, vores øh, jeres måde at gøre tingene på, øh, det, er jo mange, det er jo mange penge, I ja, ligger det er i sådan en transfer. Det er jo ikke ja. småpenge. Nej. Men, men altså, uden at være bækner, så har vi lidt at stå imod med økonomisk nu, og, og hvis vi lykkes, øh, så vinder vi det mere, altså hvis, hvis vi vinder. Men, men du er helt ret, øh, altså, vi, vi er bare kommet i mål med, med i hvert fald tre nu, øh, Evander, Paulinho og, og hvad her, han, øh, angriberen. Romado. Ja, de tre, Der er vi kommet i mål med. Uh, og det, det, det bliver jo stort salg, vi laver på dem Når Pauline og jo så ældre end de andre, men, men, men det bliver jo stort salg, vi laver på dem. Mm. Uh, og så, så, så, så skal de næste jo gerne komme, men de, de er jo også først lige kommet til Danmark nu. Og og vi har tiden at vente på den, altså, så vi, vi har lidt økonomi at stå mod med. Det er jo risikabelt, øh, som vi også kan høre, men der er jo til gengæld også, når det så lykkes, øh, noget at hente. Hvad tænker du om den strategi? men altså, køb og salg af fodboldspillere er jo altid et spørgsmål om, øh, lykkes projektet eller lykkes det ikke? Der er jo masser af eksempler på enormt dygtige spillere, som skifter klub, og af en eller anden mærkelig årsag lykkes de ikke der. Det kan der være mange årsager til, uden at gå i detalje med det. Og så kan der være andre spillere, som man egentlig ikke lige tror, når øh, kommer det kommer til at klikke her. Og det er jo ikke altid spillerens skyld, det er heller ikke altid klubbens skyld, men nogle gange er det... Øh, det kan være tilfældighed i virkeligheden, og derfor er det bare sådan, at man må bare acceptere i købmændenes klub, at øh, en gang imellem griber man forkert i værktøjskassen, og en gang imellem kommer man til at bruge nogle penge, som man synes måske er dumme. Men det er en del af omkostningen ved, og forhåbentlig laver man så nogle jackpots i der kan opveje de ting, der ikke lykkes. Det er gamet, det er sådan. Ja, og så, skal, så, så er det også vigtigt, at man kan arbejde med det. Altså, vi kan jo se sådan en som Bo Henriksen, altså han, bare det, han fortæller, at han er verdens bedste så, øh, så blomstrer han. Ja. Jo, om det fortæller han jo alle jo. Det, det, det er rigtigt. Men det, skal... det virker på jo ja. bare. <laughs> det, det, det er helt rigtigt, men, men, det, men det er bare for... for det, I Brasilien men... har de jo ikke kuldt ham alt de år, Nej, men, som men, vi det, har. Men, men derfor øh, er det jo... Meget, altså, der, det, det er jo netop det med kultur og sådan nogle ting. Altså, han har jo brug for, for at få vide, han er verdenspladsforskere. Det har han. Der virker kærlighed. Tror han på det hvad, da, øh, jeg må sige, at vi er gået lidt over tid, men no. øh, det, var alle, det var alle minutterne værd. Det var en øh, fornøjelse at øh, få besøg af dig, og jeg kan høre, at der er mange flere anekdoter at komme efter, så det kan være, at vi skal se på et andet tidspunkt. Tak for din tid i dag. Tak for din tid.